osh dire nunda niakin nugu eletako bidean angkatatu jtriporen ondutik e, mengo asperneko sefako kachlebat senduzela 19 e, urteko gineak gaztea sen Mohamed Youla souki kachle ou continuane paniscaluet orkesena nigo suspekat noxsen e, gastori bi euh, Mohamed Torissene bimiat et mes sortiesan do Torissene le doucene qui de leseps bayonara atterpice en Eta hortik bere asmoa beti izan zen uh, laborantzan formatzea. Lehen uh, aurre pausua egin zuen uh, garazin francesean eta gero etorri zen uh, azkuntza aurte bat uken egin zuen eta orain uh, baratze egin zuen. Aprendizazen uh, mendibugan aienetxean uh, ikasten baratzeina eta bere uh, betiko asmoa zen uh, itzultzeko bere egira. Hmm. eta eta stripolari ondoren ere dakizu ere el, er, el kartasun uh, baten uh, egitea espikatzen ni gozopishkat Eta bere klasiak antolatu du e, bai omenaldia aldia, bai elkartasun kutsa bat. Eta omenaldia aldia egin jogu zuaitz bat, gerezion do bat landatu dugu e, eskolan. Eta eskolako ikasle eta erakasle goziekin hor ziten, e, bere az eta horreskoa bere azkena goxak emaiteko. E, o biziki denen zat, importanta da gorputza bere egira itzultzea. E norski hor duen uh, diruada. Naiz eta parte bat asegurantzarekin uh, uh, taura ardua izada bainan bestenaz uh, ez dezala familiaren gain fresa horiek erori orduan duen ikasleak irabakidute uh, kutsa hori egitea. Elkartasun el hori importantea txamaten duzuela ere? Ezin besteko da. Ezin besteko da familiarentzat, zat. Uh, Mohamedek ukandu bilbide Zoraz bat, etorkin ainitzek bezala, ongi zen euskaregian, bere ahera luha izan da, eta duintasunez izultzeko bere jira, biziki importanta da bai. E, Mohamed Jularen ikasle kidezinan, Iularen erabakizu zuen jastu baten e, egitea e, bere omenez. E, bai, gaur eskolan egin dugu omenaldoi, omenaldik gibat eta ala, gure lagun eta ikaskidezen momo ahondiaren zat. Mm eta loreak pausatuko ditugu iztipuaren lekuan eta dirubilketa bat pentsatu dugu e, bere familiaren dako ama, Hori da, gorpu ere eta hilobiratzearen gastuak ordeindu alizateko eta webunea letxi puntiukomean da e, zutien la famide momo du izena eta nola baita e, gure, gure alea familiari emateko duzu einbat eh, batetara irtsibertsiteo kan l'orteco? Eh, ez ez dugu ezarri eh, diru mugarik baina eh, badakigu etxeratzeak edo herriratzeak garstigirela ta aliketa den eta diru gehien biltzea mm. espero dugu. Ertan, dugu superba bices eh, non azen, eh, Mohamed Yola. Momo Zeen lagunen laguna, beti hortzen, e, e, triste bat zinen irri bat ateratzen zizun, eta, eta zinez e, behar, behar zuenaren ondoan zagoen mutiko bat